aschakeld bij netradio is a net radiodio is a met webwerfadres www.netradio a.co.za. En die luister nou na die eerkerk van netradio is e kerk dus e dan die elektronische kerk. ...van net Radio SA, wat die sendingarm is dan van hierdie radiostasie. En ons probeer om uitvoering te gee aan die opdrag van die hoofd van die kerk, Jezus Christus, wat vir ons elkien sê, ...gan die hele wereld in, maak disciples van al die nazies en doopel in die naam van die Vader en die Soon en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. Hierdie is een baie belangrike opdrag want God wil heer dat alle mense gered moet word, en hier is biljoene mense op die aarde, en die grootste gros daarvan is nie Christen, en dit is mense wat nog nie dier Jezus Christus aangeneem het as verlosser, en zaligmaker nie. Daarom dan hierdie voorrecht, om die stem te wees van hom, wat roep, wat praat, wat bemoedig, wat red, wat ondersteun. En dit wil ons graag wees vir elke mens hier op aarde. En hierdie e kerk is dan ook een kerk sonder mure, sonder grense, Enige mens, enige plek op aarde is welkom om in te skakel en by hier die eredienst dan deel te word. Deel te wees van die eredienst waar jy jouself ook al my mag bevind. Baie mense het nie die voorrecht om na een kerk te gaan en na die woord te luister nie, weens verskye redes dit mag afstand wees, dit mag omstandighede wees, persoonlijke omstandighede, so sykte iemand mag in hospitaal lewe, en mense is met vakantie of wat die rede ook al mag wees, enige tyd, enige plek, kan een mens dus dan inskakel by die 10 uur Erediens van Ekerk van Net Radio is S.A. Die prediker vir oogend, weer, is dokter Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede in Suid-Afrika, Pretoria, Suid-Afrika. Nou, ons liturgische orde, wat ons gaan volg, wat gegaan was met dan die klokkenspel wat min of meer symboliese roep is na mense om kerk toe te kom en dan meer die rustige orrel wat een mens stem tot nadenke oor God en jouself tot kalmte te roep so dat een mens reg en gereed kan wees om te luister na die woord van God en deel daarvan te kan wees. Ons gaan nou saam bid en daarna belei ons ons algemene christelike geloof in die woorde van die apostolise geloofsbelijdenis wat dan ook opgevolg sal word dier een Engelse weergave wat gesing word dier Steve Green.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 sa belui ons kristelike geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Die apostoliese geloofsbelijdenis is sekerlik die oudste belijdenis wat saamgestel is deur die vroege kerk. Dateer so min of meer 100 jaar na Christus. Ek glo in God die Vader, die almagtige die skipper van die himmel en die aarde, en in Jezus Christus sy enigebore soon, ons Heere, wat ontvang is van die heilige geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hel en neergedaal het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 save us all, to lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the Father's only Son.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 The kingdom unfolds in His plan Unhindered by courts of man His church upheld by His hand When kingdoms all crumble, this one remains Our faith is not subject to seasons of man deel van die liturgische orde van die kerk, liturgische orde sê maar net die orde waar langs die woordverkondiging dan nou staan saam met al die ander elemente van die kerk soos die klokkespel wat een beginpunt is van die liturgische orde en dan sê nou maar die muziek soos die orde spel, en dan ons gebed, want mens begin alles in Godse naam door gebed, om aan te roep en sy teenwoordigheid af te bid, en een mensig geloof wat jy moet belei in God, omdat dit oor God drie enig gaan, ons kan nie maar net bijvoorbeeld sê God nie, God het een naam, en hy is God drie enig, Vader, Seen en Heilige gees die God van Abraham Isaac en Jacob. Daarna moet een mens jyself gereed maak om te luister na die woordverkondiging, die voorlesing en dit wat daarop volg, en gewoon ek gaan dit dan in een eredienst dan gepaard met lofsang en aanbidding, waarin die mens net jyself tot kalm te kan roep, jou aandag focus op God en die dinge wat daar boe is, omdat ons die heel dag bezig is met die dinge van die wereld. Mest kan nie andersie, want ons leef hier in die wereld. En nou moet ons dit in een situasie in die kerk probeer vergeet, en op God concentreer want ons moet hom aanbid, die manier waarop een mens met God rechtig omgaan is door om hom te aanbid, as die skipper, wat besluit het om te skip, en door sy woord alles in aansijn geroep het, en wat toesig hou oor sy skipping, En ons kom nou in sy teenwoordigheid, in sy heilige teenwoordigheid, net soos wat die priesters van destijds sekere rituele moes doorgaan voor, dat hulle in Godse teenwoordigheid kon gaan staan. So berei ons ons self lofsang en aanbidding voor, so dat ons met vreemmoedigheid kan luister en rustig kan wees en luister na die voordesing en dan die prediking Ons skrifleesing kom uit Jesaja, die profeet Jesaja hoofdstuk 40 en ek lees vir ons vanaf vers 1 Jesaja 40 en ek lees uit die nieuwe Afrikaanse vertaling, net wil sê die 1983 vertaling Die uitkomst is hier Die uitkomst is hier. Dit sê jylle God, moet jylle vir my volk sê. Brang vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy zwaarkry is virby. Hy het geboed vir sy sonde. Hy het van die Heere die volle straf ontvangt vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Heere een pad in die woestijn. Maak in die barre wereld een groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word en elke berg en rand moet gelijkgrond word. Elke bult moet gelijkte word en elke koppie een vlakte dan sal die macht van die Heere geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Heere self het dit gesê. Iemand sê, roep, en ek vraag, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak, is soos een veldblom, gras verdor, blomme verwelk, as die Heere sy wind daar oor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras, gras verdor, en blomme verwelk. Maar die woord van ons God, bly verewig, Klum op die hoë bergen, roep hard Sion, jy wat die goeie tyding moet bring Roep hard Jerusalem Jy wat die goeie tyding moet bring Moe nie bang wees nie Sê vir die stede van Juda Jylle God is hier Die Heere God kom Hy is die machtige, hy regeert hy bring die volk saam wat hy syne gemaakt het die wat aan hom behoort is by hom soos hy herder verzorg hy sy kudde die lammers maken by mekaar in sy arms en hy draal het in sy bors hy sorg vir die lammers oeie en ons lees tot so die woord van die Heere en die Heere sien elkeen wat na sy woord luister in die eerste plek en wat het ook in sy en in haar hart bewaar die thema van die boodskap God drenig skip en herskip door sy woord God het een geweldige krachtige woord en die mens had dit ook anders kon stel en sê dat God een krachtige stem het dat God een wonderbaarlike stem het met nuances wat een mens omtrent nie kan reproduceer nie want God skep en herskip, dier sy stem, God praat, en dit wat God sê, dit gebeur, dit is soos een wonderwerk, dit is eindelijk meer as een wonderwerk, God praat, en wat God sê, dit gebeur, en God wil verochend ook, met elk een van ons praat, hy wil, bitter graag in ons levens een inspraak hee. En daarom gebruik God hier die bepaalde soort van methodiek, as ons dit een methodiek kan noem, dat een mens bestaan uit gees en sier en lichaam en dat God in die geestdimensie een invalshoek in ons leven krijg so dat sy woord binnen in ons kan vibreer, dit werk amper so saad wat God saai, en wat binnen in ons hart val, en wat ontkiem, en een wereld word waarin God kan beweeg, amper soos in die destijdse tuin van Eden, waar God vrydelik, met Adam en Eva gekommunikeer het, saam met hulle daar gewandel het, as ons daar die woord wandel, dan kan gebruik. Maar God skip in ons harte, daar die atmosfeer en daar die milieu, waarin hy restaurasiewerk kan doen. Goeie nies kan bring, in midde van al die slechte nies, wat hier rondom ons as mense, zichzelf afspeel. Die mens, sy lewe, is maar net, een tydelike lewe, stormachtige lewe, een kortstondige, bestaan hier op aarde, en dan is dit nog, met al hierdie dinge onrust wat rondom die mens plaas vind. en al daar die onrustige dinge maak een mens ook onrustig, want ons is mense van vlees en bloed, as dit somer is, dan kry ons warm, wanneer die son helder schyn, en mens buitenkant is, dan is dit nou maar net doodgewoon, so dat ons warm kry, en ons kry soms so warm, dat ons soek na koelte, a koelplek, cool a koelvertrek, cool lichtreding, enig iets, is omdat ons mense is, en ons reageer op die omstandighede, ons kry warm, omdat dit warm is, Of nou, die winter begin sy kouwe vingers na ons toe uit te steek. En nou in plaas van om weg te loop van die son, nou soek ons die son. Nou soek ons so een sonhoekie op, waar ons heerlijk in die son kan sit. Ek wens ek kon nou in die son gesit het. Want, Ek moet nou een trui aan hee, ek het nou een trui aan om my warm te hou, so dat ek gezond as moentelik kan bly, terwille van die werk wat ek moet doen. Omdat ek een mens is, dis die rede hoe kom ek koud kry, reageer op die omstandighede rondom my. En God wil met ons praat oor ons kortstondigheid en die kortstondigheid van ons bestaan en die stormachtigheid en binnen in die stormachtigheid en ons aandag probeer vestig op die eeuwigheid, daar wat geen tyd is nie. En hy wil vir ons help dat ons alreeds hier op aarde sy vrede kan ervaar. Dat ons sy sorgzaamheid kan belewe as een God. Dat God nie maar net een begrip is, nie maar een persoon en dat ons met hom een persoonlijke verhouding kan hee. God, wanneer hy met ons praat, praat hy oor eeuwige dinge, oor die eeuwigheid, en hy wil ons as het ware in daar die atmosfeer van die eeuwigheid intrek, in nooi, en hy doen dit alles door sy stem, God sy stem is so wonderlik en gisteravond ook daar oor gepraat, dit is mos nou so dat die mens na mens sy stem kan luister en sê iemand het een mooi stem of een vol stem, of een geneanseerde stem of hy artikuleer of sy artikuleer haar of sy woorde prachtig mooi en daar is nuance verskille dit is nie moene toon nie Amense, oh Godse stem is baie meer ryk en diep as dit, net die geskrewe woord, omdat die geskrewe woord is maar een poorgang om die gesproke woord weer te gee, net so ook met die bybel en die Hebreeuwse taal, as een mens iemand die Hebreeuwse taal moet onderrug en vir hom neem of waar na een bladse in die bybel en al die ou letterkies en vokale en wokaal en ander tekens wat daar is probeer interpreteer dan sê die mens hoe rijk God sy stem eindelijk is Ons mense wat van het vertalingsgebruik maak is eindelijk verskrikkelijk arm in vergelyking met die jode wat by voorbeeld hulle woord in die oorspronkelijke Hebrews het en dit nie net lees nie maar wat het ook kan te leer met daar die wat deel is van die tekst. Maar in die vertaling is alles net dood gewoon weg. Blij maar net eindelijk die kaal woorde. is amper soos om te luister na iemand met een mooi, prachtige, wonderlijke, genuanceerde stem en dan vir die volgende oomlik te luister na een blikstem sê nou maar van robot, wat nou nie al daar die nuances kan hee van die persoonlikheid he, alhoewel die robotte raak ook al hoe meer afgerond en afgewerkt maar daar bly nog altyd daar die halwe doodsheid ook as jy na een robot kyk met een gezig en gezigs uitdrukkinge en het lyk as of die robot lyk of hy of sy een glimlach het, maar jy kan sê Dit is kansmatig Dit nie deel van een karakter nie As jy met een mens praat En in een mens sy gezicht kyk En sy persoon sy oor Dan is daar karakter Alles praat Die gezichtsuitdrukking Die woorde en die neanses daarvan En die luiftaal en so meer En die Godse woord En sy stem is baie rijk En van Kijk ons net na enkele aspekte hiervan in Jesaja hoofstuk 40 wat een baie belangrike hoofstuk in die boek Jesaja is, wat besteed, bestudeer is, nog daar in Jezus Christus het hy ook door die Komeran gemeente daarop die welle van die Doeje See, waar Johannes die dooper sy roeping ontvang het. In die eerste plek God drie enig wil een mens troos Hy wil rechtig een mens tot bedaring bring Hy wil jou troos soos die eerste gedeelte en die eerste versie hier in Jesaja 40 waar die Heere sê die uitkomst is hier die uitkomst is hier God het altijd vir jou en vir my een uitkomst Dit sê jylle God, met jylle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy zwaar kry is virby, hy het geboed vir sy sonde. Hy het van die Heere die volle straf ontvang vir al sy sondes. Dis troos, dis om sy volk te troos hier in die 40ste oorstuk. Juist in die oude vertaling gebruik hulle meer die woord troos. Omdat die mens met die verskillende talings het die verskillende vertalers en mense wat bezig is om die woord te probeer weergeen. Daarom so in die 1933-53 vertaling begin hy sommer so en sê troos, troos my volk, sê julle God, troos my volk. God wil woorde van vertroesting ook vir ochtend met jou en my deel, wat jou omstandighede ook al mag wees, daar is iets belangriks, daar is een belangrike gebeurtenis waarop hierdie woorde, hierdie stellings berus. En dit is die feit dat jy het geboed van jou zonde, Die volle straf vir jou zondes het jy ontvang. Maar weet jy hoekom God dit kan sê vir ons hier in hierdie tyd waarin ons leef, is omdat Jezus Christus volledig betaal het vir ons zondes. Hy het het alles in sy lichaam gedra. Daarom as jy soms een film kyk waar die straf en die marteling wat op Jezus toegepas word, mooi uitgebeeld word as ek nou die woord mooi dan bedoel ek daarby helder uitgebeeld word dan is dit verskrikkelijk om te sê hoe dat God self moes lei om die volle prijs te betaal om die skuldbrief tegen ons gekanceleerd te kry daarom is daar troos vir ochend vir jou en vir my God het rede om vir ons te sê ons moet getroos voel, ons moet voel dat hy vir ons omgee en dat hy wil hee, ons moet rustig wees want daar is volledig betaal vir ons zondes. As ons dus ons zonde beleid, hy is getrouw en rechtverdig om ons die zonde te vergewe en van al te reinig en hy gaan begrawe dit in die diepste dieptes van die zee en hy denk nooit weer daar aan he tweedens roep God ook na een mens, dier sy stem God roep en hier vind ons dit ook iemand roep maak vir die Heere een pad in die woestijn, maak die barre wereld een groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevol word, elke berg en rand moet gelijk word, elke bult moet tegelijk te word, elke koppie en vlakte, dan sal die mag van die Heere geopenbaar word, en al wat leef sal het sien, die Heere self het het gesê. Nou mense, dit is met hierdie woorde, dat, Johannes die dooper sy roeping ontvang het, hierdie woorde het so sterk in hom vibreer, dat iemand moet die pad gelijk maak, iemand moet voor Jezus uitstap, en vir mense begin vertel van die koninkryk wat naby gekom het, en hy moes mense begin doop met beleidings van hulle sondes, en Johannes die dooper het dit so ter harte geneem, want die woord van God het so diep in hom een inspraak gelever dat het hom oortuig het om daarna te luister en vir hom speciale soort van kleren aangeskaf het vir sy verblijf in die woestijn en sy die eet ook daarby aangepas het rondom die goed wat hy moes eet kon eet in die woestijn so dat hy kan wees wat God wil hee wat hy moet wees, mense dit is vir ons die wonderlikste vertroosting as ons kan wees wat God wil hee wat ons moet wees dat God kan sê oor ons, soos wat hy oor Jezus gesê het dis my soon, in weke wel behaai het, luister na hom God reenig roep ons, hy roep nie net na ons nie, maar hy roep ons ook so hy ons kan stuur, soos wat hy hier aan Jerusalem sê, klim op een hoë berg en roep hard, Sion on, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moet bang wees nie, Sê vir die stede van Juda, jylle God is hier Die Heere God kom Hy is die almachtige, hy is die machtige, hy regeer Hy bring die volk saam wat hy syne gemaakt het Die wat aan hom behoort is by hom Soos die herder verzorg hy sy kudde Die lammers maak by mekaar in sy arms Hy dra het teen sy bors, sy sorg vir die lammer ooie. God roep ons om hierdie woord van vertroesting ooral in die wereld op die berge te gaan klim en dit so hard as moontek uit te roep so dat dit kan hoor en kan kennis neem want God praat dier sy woord en hy verander mense se levens dier sy woord maar sy woord moet verkondig word. Daarom is dit die groot voorrecht, om gebruik te maak van hierdie platform, van een internet radiostasie, van het radio SA, so ons al hierdie golve, al hierdie technologie wat ingespan word, krachtige technologie, so krachtig, dat het krachtiger is as om op een berg te gaan staan, soos wat God hier vraagt, en uit te roep so hard as moont ek, want die mens systeem het maar daardie beperkinge, dit kan maar net die enkie gaan, mense kan nou nie vir myle en kilometers hoor nie. Maar hier het ons die voorrecht, hierdie kan een berg wees, Godse berg, waar hierdie klank van, een enkele persoon, een mens, een mens van vlees en bloed, sit, in Airene, in Pretoria, en hy verkondig en hy roep en hy praat met Godse mense en die wonder is enige mens op aarde kan nou luister en kan nou hoor dit alles moendlik gemaakt dier hierdie technologie dit word gedra dier mense dit word gedra dag en nacht dier werkzaamhede van mense wat hierdie julle netwerk in stand moet hou so dat hier die golwe dwars oor die ganse wereld heen kan gestuur word met die goeie van daar is, dat is een uitkomst God bied altijd een uitkomst, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit maak nie saak wat er deel van die wereld dit is nie God wil ons vertroes. Soos in herder verzorg hy sy kudde. Die lammers maak hy by mekaar in sy arms. Kan hy ondou Jezus hier op aarde bestaar en wou die disciples verhoed, dat die moeders hulle kinderkies na Jezus bring, so dat Jezus hulle kon seen. En die disciples wou nie hee, dat die moeders vir Jezus moet kom steur nie maar Jezus het gesê, moet nie dit doen nie, daar die na my toe kom, moet hy nie verander nie, en hy het sy hande op hulle gele en hy het hulle geseen, dit doen hy nog altyd, hy het dit nie het een keer gedoen nie, dit is deel van sy karakter, dit is deel van sy vertroosting, soos wat jy het miskien dalk doen, as ek, a, a klein sienkie vir dochterkie by jou voorbij stap, en jy oor die kindse kop kop streel, en mooie woorde van bemoediging dat ek vir die kind sê, dit is hoe God in Jezus Christus omgeef ons, en hy wil dit doen, elke oomblik, elke seconde, elke breekdeel van een seconde, met sy stem, met hierdie prachtige, mooi, welluidende stem van hom, wat op elke plek val waar dit moet val, en elke plekkie aanraak wat dit moet aanraak. Hy draal het teen sy bors. Dit is altyd een van die mooiste prentjies om te sien, een rustige prentjie van een moeder, met een kind en die kop teen die bors, rustig, kalm, kalmeer, en nie net rustig nie, maar daar is ons liefde, is ons nou uitbeelding van omgee, en van liefde, ek en dan, ek het baie op my pa's skoot gesit, as my so wonderlik lekker, veilig om daar te kon sit, as hy my geroep het, en sê, kom sit op my skoot, en dan het hy nog, so ritmisch sy voet beweeg, so asof hy jou wil aan die slaap maak, vertroes, bemoedig, wonderlik. Hy sorg vir die lammer oeie. God is lief vir ons, en hy bewaes sy liefde, door dat hy in ons werk, dat hy hier die vertroosting, soos iemand wat ontsteld is, en hulp soek, en by iemand kom, en die persoon hier die woorde van vertroosting uitspreek, wat help om die gemoed te kalmeer, en die man het die gemoed te kalmeer, en die ook woorde uitspreek van hulp, wat aangebied sal word, en kan word, en so meer, en so meer, en so meer, so dat die persoon heeltemaal veilig en bedaard daar kan uitstap dis hoe God wil hee dit in sy kerk moet gebeur hy wil met ons praat sy stem doen dit vir ons want ons is so geskapen God het ons moos beplan ons het beplande mense en so is sy woord beplan, so dit ons tot bedaring kan bring, en ons rustig kan maak, en mag hierdie sondag vir jou een wonderlijke, rustige sondag wees, by die nadenke ook, aan Jesaja hoofstuk 40, wat een lang geschiedenis het, een interessante geschiedenis het, van een Johannes die doper wat in Coomeran daarna geluister het, en die woord het so inslag gevind by hom, dat het hom tot aksie laat oorgaan het om uiteindelik vir Jezus te doop. Groot werk wat hy gedoen het, maar dit het begin by Godse woord wat met hom praat. So het God met ons elkeen, het doel, maar hy wil hy ons moet daar oor rustig wees en dit in sy hande laat. En daarmee wil ek jou dan vir ochend en met die sien van die Heere laat gaan. Nou mag die liefde van God onze Vader en die barmhartigheid van Jezus Christus sy sien en die wonderlijke gemeenskap, die troosvolle gemeenskap van die Heilige Geest met jou wees totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Vanmiddag DV, vanmiddag DV lente om 4 uur. Ons program is een voorleesing uit een bepaalde boek, die groot gedachte van Gideon Hubert oor die kosmologie. En om 19 uur ons program Stem van Hoop. En mag dan hierdie dag vir wonderlik verloop in die teenwoordigheid van Net Radio S A en daarmee groet ek dan totdat ek jy weer later sien. Shalom